Demoraldia esor basken ondazi dugu, atzo behatzi postua, gaur hirugarren oso sensazio honekin, asik zindagei eskatu. Mil esker euskal selekziari eman eh, diaten aukera esor korritzeko, eta aldekide guziei, demazio adenak eman dute altzuten guzia, asik oso pozik.